والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى علی القیبین وعلى صحابه ازمائن در رب العالمین داسخ کل کلام و بیان لے جدی پر اغنبان و بیان قوان شریف کی سو سو کہا ترعال لے هر زبتال قاندر قیل کرن بیزلی کتاون پس صورت عراف کی ترشیوی دے مقدیر بیان بے صورت بے ابیا کې پیر شو مضدی صورت شوه کې را روان بیا او پسې بل صورت ب صورتې سافات کې بیا په صورت سواعت کې ماځای کې مختص او صورت خاار کې حل طرریخم جوی کالیمات بمجو او فساحت او بلار ویم او شرینی ویم جئ دا دنیا کې نه شويب چې او بیان بار بار کیږي او هر ځل سبي ته د صحکارې لګنوي او فن ورک نه د قران شریف او طریقه دا هر فن نمونه پاک په پا قران شریف کې راوستي فانه کسسي خدا بیان چې شويب پرونه مې ترویلو دا په ترتیب کې د حضور پاک د پسلینې نه دی او د قومونو دای په بلته فارانه دا کې قران, قرآن شریف موضوع وي نه سان جوړول دي نو انسان تبخه انسانانو بطخه دا دے خو لا ربان دے زی اوکا دا دے بدلاء دا دے خو او چونکہ قرآن شریف دا وعث پتریقہ آگا دے وعث کی او خبره بار بار کی گئی پس بیاغ خبر ہوشی سبیاغ ہوشی زکا چتی او صلیتا بار بار ہوئی او متاثرہ کی گئی دا دے جانا شریف کی دا مزامین بار بار ذکر شوئی املایان چې کومه مسلې وي خلق وي ځړې مسالې دي ما غ ځړې مسالې ني مسالې په لزان نصب نشي ویلي وعظ نصیحت دی ته ویجا خبره بار بار تاته کوي خدای پاک د موسی علی سلام بیان او چې موسی علی سلام قوم څنګه ډیرو د باقي پیغمبرانو په نسبت اوزان ته ملایان ویني دا غي بیان شو خو زده ابراهيم علی سلام بیان ته اشاره کوي د عرب او خدای فخر کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو دا په طریقې او يهوديان هم ابراهیم علیه السلام مني سایان مني اندواني مني سکاني ماني د جهان هر قوم ابراهیم علیه السلام مني نو چون کې دلته برعراس خطاب د مشرکانو او ساراله ورته خېچي ستاسو د نیک کومه طریقو تا چې په په چا فخر کوي داغه طریقه سره غو بوټانو په سیده کوونه اخه بوت شیکا ار تاسو بوتاونو خدایان جوړ کړی ایبراهیم علی السلام د تورات او انجیل کې ورته ابراهام و او قرآن شریسته ابراهیم دې اوبن رحیم مهربان طلاح دی بابل کې پیدا دی بابل یو خار او زور هاي را رسوان شوی دې ناګي کندراته نشانه بابل خار کې استوب نه بنداله کم قومونه چې خدای حلاکړي یوټړي باندې عذاب نازلی ان تک به استوب نه بندل نو بابل نشانه استا با ان تا بند نه بندل دلته تیرا شېو دي د بادشاہ د نمروت سره خبري شېو دي درې ما فارک ذکر دي علم تر الذي حاج بایم فی ربی ان عطا الله الامر سره با خبرې دی دی هغه چې پړښېو دي نه دا چې چې او سړی پل شي نو د زورور بیا د ریته خ مع چې سر او جوابونهې جوړ نه شونو ووي تااسون نورې او لکر دی او پهغ نه رو جو را کې پهلهسم پهه کې بیا تللی دی د بابل نه تللی شام ته د شام اخې خار دی حالک حالک کې س مې رارکې ده حالت دمشق دمشق مشکه د ملغلی د خلستیم فلسطین کې یو کلی کې میزان لکور جوړ کړه اکل یې هغه پنو میادي یا کلی ته خلیل الرحمان و, و ابراهيم عليه السلام لقب خلیل الرحمان دا علاقه استول يهوديان ورشتل انتکه خخم د ابراهيم عليه السلام یو سل تقریبا سنور سلور نويب كانه په عمر کې شپږم د سوو دغه دوران کې مصر تمتل دی به او فسرا غلی دا فلسطین د شام او د مصر قوموند که علاقه درې خزی سلوړې زامونو مشر زی اسماعیل علی السلام نوم دي چې عبادت پیداړي بل بهم زی یعقوب علی السلام دا يهودو نې کاغره درې زی مدیان هغه مور جدا او قن تورې نو پښتانه د مدیانا اولاد دي سلورم زی دې د مشر تو پختانه و عرب و یهود در نصبن تربوران دی ادری واده ابراهیم علیه سلام که شریکی گیسر رساق علیه سلام خوده پاک پشام آباد که په پا اسماعیل علیه سلام مکم و او و عرب آباد شد پا اسماعیل علیه سلام پا خاندان که صرف زمون پیغمبر دی آده ساق علیه سلام پا خاندان که د بنی اسرائیل در طول پیغمبران دی یعقوب علی السلام او داوود له زامن او موسی علی السلام او عیسی ومنځ کې څلور زره پیغمبران نو تیر شوی دي او داود او سليمان او ایوب نا ټول بني اسرایلی پیغمبران دي وی قوم د دنیا اوس لګ دی خو ماندار دي د بانيان قوم دي امریکایم قبضه ده او د دنیا تجارتي څو نه ټول ریفن نو خدای د ابراهیم علی السلام بیان ابراهيم عليه السلام زیارت لاد جهان طول قومونه ورزي زم مار غليم په يهودو د قبضه نه محتش واكلوا عليهم نبا ابراهيم اولو لذيته قصه ابراهیم هغه چې په چا فخر کې یو بيوي مونداه په ملتيو نا بیان خورتاوخه اس على لابيه و قومه چو يا غقل بلرتا په ما تا بو دند د سشي عبادت کوي تاسو ما خوبې پېدې چې د بوتان او کې هم کلاګا چې د سشي څه وایي یا کیا وایي کې پرستش کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں دا دسو وایي ته عبادت کوي د سشي له قالو نعبد اصنامه من غوي په جواب کې موږ عبادت کوو د بوتانو فنزل له ها کیفيد یو عریط پرات فراچو دا ری پای عبادت هم انکی پرستش پر جمے بیٹھے رہتے ہیں راہی پای عبادت تم دا شان پرتو مستقیم ان پر دا زمو دایانیک لکیو پدی عقیدہ من پر دبیط عبادت تی موسیغو انا ظن لو لها غرزو بیت عاکفین پرتو یودیتہ پرتو حنا او یو ورتم ابراهیم علی السلام هل یسمعونکم و استص خبر او چې کوم وخت ورته आवाज کرے استدعون چې کوم وخت بلې دې د حاجت لپاره چې زیرا ک لور را ک باران وره دې आवाज او ین پاونا کوم یا دیتاسو ته فاده در رسی چې کوم وخت لدی عبادت تاسو کې او یا دورو یاسا ضرر در رسی که انکارتیو که که توخی ور پروکی انو سین ضرر در رسی دا خونه خیستر گینیو لیده گشن گردی دیگه نا کردکی دی پاکی ورانو گردفو خوزی نا تو خالحل یاسمعونکم بی اوغوری آواستاسو استدعون پا وحکی چی بی بالی حاجتونو د پا او یا انفعونکم یاسا خیر در رسی کی عبادتیو کے او یا دوروں یا سزار در رسے کے انکار تیوں کے یہندہ کو دا عبادت واں اسو کلاں کہ علم خاوند دیو دا قدرت کا ہوندی دا لندا چہ ستاراں صلاحوری چہ دا زمانہ بندے او دا میں باغی او دا میں فرمانبردار او دا نہ فرمانن دا, دا قدرت کا ہوندی چہ عبادتیو فی چ سر کی کہ انکار تیوں کی چہ بڑا فرمان نو ندا علم خاون دان دي قدرت دا خدرت ندا دا سوانيات و عبادت کرده اغيوه نور صدد دل منغ سرمشتا نور پا يساب نپیگو قالو بل بل ماندلا دا چه تسوی دا تکتا خو بل کی منغ منتی بی بلا رابخ بل کذالک افعلون اغيب دا کار کونو نور پا يساب نپیگو قالو اوی بل بلکی دا خبر نشتا یعنی نا علم لری نا خدرت لری خو بلکی دا دا وجدنا آبا آنا من منتدن کونو پلاران فل کذا لکی فعلونا غین دا کار کونو دیتا پراتو آرام رام بے وی نایم گوان دا سکے دویتا گیان وی گیان او ای ابراهیم دا من بحث کوي اصرائتم ما کنتم تعبودون تاسو لو څو چکه دا کوم سيزونه چې تاسو عبادت کوی ان تاسو یې کوي او با کوم لخدمون او ستاسو مشعان کړی دي فانه معدو لي دا ټول زره رسام ابراهیم علی سلام مقصد ځان کینې دی دی دا تاسو د پاړه او یا فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي دَا زَمَا بَدِشِ لا سن شیر ہے لا زما دشمنان لِي زما بَدِشِ یہ میرے غنین ہیں لا ہم میری لی باعث ضرر ہے بلکہ ان کی لی باعث ضرر ہے ابراہیم علیہ السلام خود دی سیز عبادت ان کو افرائی تم تاصل اکس ہو چکے ما كنتم تعبدون أنتم ذا دي سيزنو فبارك دا تاسع عبادت كره وآباركو ملاخدمون أستاس ومشارعان عبادت كو فإنهم عدوه اللي داخل زمان بدي شيء داخل ذر الرسان دي إِلَّا رَبَّ الْآلَمِينَ عَنَاوَذَ رَبَّ الْآلَمِينَ عَقَ خُدَيْهَ لَاكِنْ لَا إِسْتِسْنَامًا خَتِي عَدَا لَاكِنْ ا خ دی چې غربله لمین دي بعدت هغه زما د خیر خاون د دا خو زما د شردي خلقې په ودي عربله لمین چې ځې پ کړي او ما ته رحنم کويې را کړيبدپې پژنوله یټمون او ښ دی چې ما له د لووړې را کوي او ما له دسک کا او د وب او د خورا کے انتظام ز د پر ک دی دا بارانوکئ او دیزموکو ک د اوک گئ او د نیرونو او سدوونه چا وئ او د م کے نه دا, دا جووار او غنم سووک را ضر د دنیا ی او تاتهی تا نه چېوک ډوړ زور کو او زه د غریبانان او د ډوړ انتظام کو که دا خو د خدا, خدا ک انتظام مال خوفر زمیدار په خپله ان د شي پیدا کوله خدای پاک پیدا دی. دانی پا جوار کی پا پٹھو کی. دا کو دی زمینمیدار داې ل واچ په پټو کې د دانس سرغون د زمینمیدار کار که زمینمیدار کولی هر یو چې زما جوال لکه دا لوم راې یو ټانټې سور وږي کولی او د خل په چې بم میاشتو ک راتی چې زما پک را دا نخده چا تا پریغی دیو نا یا دا اختیار چا تک تا اسبامو پر درد رکی باللاس ماس روی نو والنذی هو یتعیمونی و یسقین احا خده چه دوڑه مال را کئی او سکاک را کئی مال را و ازا مرستو فهو یشپین او چه زنا جوڑشم شفاغ را کئی مال دن او خار تا ترین تقریر مو یو جلسان اول تالبانوی دل تا یو ډاکټر دیرو کمیونس چې دارو چالوار کی نو مسلمان خووی چی یرا خدای پاک تا دارو را خداوی داکٹر سے خدای پاک کرو وی در تا چستو کوی نو خان وی دارو ما در کلی لو خو خدای په اما کې تخریر کیوی شیف چی اصر کوزی باوری دل نکن در ما اسطپا رو مو خود دوارتا و ایو کسو پی خواه پایی کسو پی خوشحالی مارداخو در جهان خر بی قامکن لدن در د که چی در درو تا دا دا خود دبوتو نجوڑیی که نا در بوتی رزمکه نا سوک زرغون کردی دا بوٹی چی مختلفتی سوک پاگدی سوک تا آخری چاکی یو قسم سی فرطی چا اوس مرچاکی ترختی او گنی خوک دی دا خوگوانی پا دی مرچاکی گنی کی چا پیدا کردی دا دا تکوان که دا دکو دی نوچی اثر پا که بل سوک کئی خد صرف یوزه کردی سردلی وار کرن او بی وار پاسی دا او بچا پیدا کردی دا دا انسان د اخلاو دن کل می چا پیدا کردی مذیکلمو دا قبول شدا داروی قبول کړه لو اثر یې قبول کړه پکې دی ورسره ګروزي نو دارو د خپل پیدا اوخته انسان د خپل پیدا اوخته کول می د اغړ یا او اثر په د دارو کې د خپلې کې نه بل ان څو څو نشي یي څو په دارو کې اثر نشي کې نو ترې تو با تک تا لاست ماست با ترکیب دیو که یو زی کول و جدا کول خوب شفاست تا نوار که شفا دا چا پا دست قدرت که نرم بلالن نا تک تا نظام ده د خوده پاک کارون دا اسپا و پا پردو که زمیدار با جوار کرین و جوار با تانتا کی تانتا زرغنو اللہ زمیدار کام شفا دا داکتر کار نو را شفا دست خودرت بخدای کار شفا داکتر یا بانا دا لکه زمیدار چه جوار اولاد مور پلار نکی مور پلار دا دا خدای پیدا کل دا بی پواسط دنیا تا سرګندی یا نزا نیده که مور پلار پیدا کول نا چې کلی غستی که دا لی با با باگان نرزی اولاد بینکی که مور پلار پیدا کول کولونه چې دوی غوستي ریبو او چې لوربه اوسته لوربه واری بزيو کیږي بیلو واری واری مو حشتو کیږي په بدرنګ دا چې دیږي چې یو لوار چاړه جوړه او کرکتا غره نه ټانګه جوړش په چزه جوړي یا دتې جوړي مور پلار پیدا کول کول شي په چې سی محلوم ادا شد چه نو دا مور پلاغ تخده دا نظام آوالاکو ده بانا پیدا کدو یو نظام دوئی جنه پیدا کیا لک پیدا کی دوارا دو دا پیدا کدو لطول نظام والا برابر کی یو مال ما تا که سو تخم پاکی یو امرو دخره پزرگونو دانی نا آئنده نسل لپارا پاکی طول انتظام خوده کرده یو ان بانا ما تا که دوسو وزنی نو کله زما غزان ته چې هغه دی چې ويتمه فراک او سکاک انسان نور کې دا خپلې وړ کې ځکه د زام ټول لا غلې دکړه من درا من نیبای زمونږ د سمثال لکه یو مل مجصره خپل درسته خان مانکینی ها قسمه قسمه ډوډه او تکیه او دوی نوډه څه تاوه اور دې نوډه او چته یې هم په بری تلا سره کاږي چې دا ډوډه په ټول ما تیار کړی دا مند کور خامون مور pore چې قمقله تو با دنگرم نکی چلاس فروڑو دیکھ لیتے ورورا سکت نظام خضر اللہ بلچا برابر کرد نو زمان خدیو یقلی واللزی هو یتعی منی ویسقین زمان غزات خدیو دیکھ چاگر را کیمال را و پسکاک را کیمال را و ازام مرستو فو یشفین فی زناجورش من شفارا کیمال را ما ازم دا خدیو کار دیکھ و عدبا دا خدیتا نمان صوبی و اذا اما رسطو چو زنا جو رشن فهو يشپین اغا شفارا قیمانه شفار دا خدای باق پا اختیار دارو با خریصار بنا کئی والذی یمیتنی او خد زماع خدای اغا دی چی ما با وجنی پا یو خاص وقت با اغا میرا جمدی کوي یو خاص وقت د خیامت قرم والذی اتمعو ان یخفر لی خطیئتی یوم الدین ازما خدای هغه بلار ميندي چې دا امید لرم چې وو به خې ګناونه نه زما پرز د قیامت پیغمبران د دینه پارتي د موته طخن ول چې د خپل د صفات او بیان یو کنه به خپل خدای ته متوجې شئ او رب حبل حکمه ودا ما لراکی دا نه ایو حکمت حکمت دې ته چاله کوم کمال سره ورکیو عمل کی. وی امراکی و عمال امراکی دیتا حکمت وی و رب بحبلی حکما و نا امال راکی حکمت دانائی و خیارتیا و الحقنی بی الصالحین شامل مکی دنیکانو سارا و جعلی لسان صدق فی الاخرین زمان نیک یاد پر اسطنو یاد نیک یاد جا پسندی مطلب نی او مان د نیکو اعمال توفیق را ک چې ما خلک په ښه طریقه یادې عامه پسرا رواني نو د ری په اعمالو کې وم زم ما سواوي زه په سړې چې او ښه طریقه کې وی چاته او غیف کار کوي نو خدای په دې لګاری ما ثواب ورک ده هر قوم چې څمنه اعمالونه لري پیغمبر په کې حساب لکد اولاد تنیکو عملونو کی د مور پلا او دا شاگردانو تنیک عملونو کی دا استاز حسی ندقشان وی وجعلی لسانا صدقن حداری معلنی کی یاد پریده في الاخرین پرستنو فاومنت دا د سواد د پاروی دا د دا پار و خرلی ابي وَجْعَلْنِي من وَرَسَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اوگر ما دا وارسانو دا جنت النَّعِيمنا اغا جنت چی دا نعمتون و جنت دا غی وارس مکه وَاخْتِرْ لِأَبِي مَاكْ مِكِتْ لَارْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ دِي دا گُمْرَحَانو نَا دِي اغا بطان عبادت کو اخلاع دا مَاكِ یعنی مَاكِ دل دا چی دا زیمان توفیق ورکی چی يا زدته ذا معلم اناه شيخ كافر ده بار ده بسن فالستر نوع بيرستق له مناك يقولها صارك من ويلو وما كان استه صار ابراهيم لي ابي الا موعده المعلى هي فلما تبين له انه عدو لله تبر منه ان ابراهيم له هو حليم ابراهيم على سلام يوم خطور بلا ده بار بلا څه ورته دمو عليما چې دا په کوفر مونشو به تی وې زاش نو دی وی وخت لري ابي ماه نکته لار بها وکلا جميده انهه کان من الله لنده ګمراهانه نه توفيق ورکه چې مافق ولا تفزني يوم يبعثون ما رسوانك يوم من انشر ما غوس چې <تكلم> خلک برابر ته کې د قیامت پرند خلا رسوانه بچ اته چې سویل دي نه مونږ تمパイ خو د پارک د تریځستا خو له قبول کړل انا ولر طلعو نه دا خبره رسو بل دا د زوري پارک بوخاري شریف ته چې که ما تر دی به د خپل پلار ويني السلام علیکم بده زخت روان کړی چې به خپل پلار شورو ب خدا تداخلویللو چې ز به د شاررمونه داخلوي شرم دی چې زما پلار د زخ پر روان دا کار دغ جات تر کا ش نه د د خپوت ته د وواه چې خپ وګورې د دنه یو میلو جوړ شوي په وينو پهڅوتو ک لړلی د څ څ للی کې لري خودا پااک بعضې ند پې غمبررانو سره یانه لوګي غنبرار اوسه لري زبیف خلک على هدایت محروم مقروس د ابراهيم وره پلا او د نوح وره سلام زی او د حضور پاک تر ابو طالب د دې باور خو دې خپل د غسر او دښمنۍ او ابو طالب په د حضور پاک د غیر خیرخوا او هدايت ورته کړنه مناسب ګني او دا خلچ هدایت د پمانه نو توفیق سره د صفات د خپل پاک دیر. خده پاچا تا هدایت نا سبتی سو پرتنشی کوله باقی هدایت لا را او و تبلیغ لا خو پیغمبران کئی آغتی هم کلی دی هر کاکر تا کړي کلی دی یعنی لا ری ور تا خوضلی دا خده پا لا را روانون توفیق ور کور دا دا ان پیغمبرس کار نه دا خده کارنه پاک دغه پاک پټرو لري ځا په خپله باندې راشې کښې لموارک په دغه دی او ان نه لا ته دي من احبطت ولاكن الله يعطي من يشاء تا کچا ته هدايت نشکول چې ستا په خفه دا ستې هدايت مخکې دا دی و چې حرکت کښې موږ د سوال کو اهدنا الصراط المستقيم د ہدایت که خدای مون ته د برابر نارې په کده د ہدایت مالک صرف خدای دی او خدای په تاوالا دی نیاز ازنیاس کنو سوال نه دی نو دی وی مولا تفتنی یوم یوبعسون خدای ما مشر میله قیامت پر یوم الان فعمال ولا بنون اوس د قیمت بیان فيه عورس فیده پیداونه رسې چا مال داغو دا من دا د دمان پکار کار زامن زامن بردار دنیا کی پکاری کاري عام کو خدمت نه ش کولی د سخته ورکې نامن ات الله د خل د مسلم مګراه سړی چې را ته په سا سره یعنی دا دته به اس زړ د لري مالله اولا نه کوي یا دی سړی ته بهماله اوله پ دوورې چې مخص وې يسلسنا متصلش إلا من أطل الله السليم لكن أغسره كاميان دي شراغ فضيته فصاب زرسره كل عقيده سره وغزل فتل جنة للمتقين رانزده بقريش جنة فدغرس متقينتا وبرزت الجحيم للغاوين آراسر قنبش دوزخ گمرهانتا وقيل الله بێم گومرهان او تویل شی انا ماکن بنتاب من دون الله سشو چرطلار اغا سجون چې تاسو با عبادت کو داري علا ولا خدانه هل یمسرونکم بی استاذ اند کول شی او ینتسیرون یا استاذ د طارا بدل زشتیش اند د دل اخلاصون او په تا دایته دی مَلایکوستا وای چودری نه نو دوستان غورداي چې ممتاز غورداو دوزا نو نیم دا ټول شي نه بدل راځتیز نیم دا ته هدیته او بدل دی په وچ راغنه بدل واله نو وای کیناله خو دې ته وای لشي عین امر کوم من دون لا شرط دی اوسه راوونکه هغه شيا هغه سيزونه استاسو با عبادت و داغی علا ودخ دینا خل ین سرونکم بی امداد استاسو کولی شی او ینتسرون یا استاسو بدل رشتی شی فکوب کی بو فیها هم والغاؤون علاوری با غرزولی شی بی پا دی دو زخی یعنی دا بوتانی والغاؤون او د گمرحان دا تول گمرحان سردخ دیانو با علاوری غرزولی شی مخلان ده و شاد افاسر و جنود اجمعون او لحکر د ابلیس مطور قالوا بیبا و یو بالتویده کافران و هم فیها یخب په ویبا پا دوزخ کی پا جگوڑوی ویبا قسم پخده ان کننا لفید و لال مبین بیشک موخ پا سرگاند غلط اسرګند ګمرا هکيو اذن سوويكم رب العالمين دي بوتره متبروي مو وسخت ګمرا هکيو چې مون تاس برابر غړل د رب العالمين صح سمورین جوړوم تاسو خدای سره برابر او له ګټه انسان سره نه برابر برابر ګټه د سپی سره نه برابر سپی په باور مې سوکې ګټه د سپی نشیوشی ده سبینا کامده ده ماشنا کامده که ده سیچه لیه من ده من که ده تاسو دخده سرمارا مرانه وی تلّا قسم پخده این کنالا فی بلال مبین بیشک من پا او سرگنده غلطه کیو اذنو سویکم بربل آلمین که تاسو مو برابر کروه ده ربال وما أدلنا إلا المجرمون من يقطع كليمًا غير دهف مجرمون دا دافيدي دي مجرمون ظالمون قطع كلي يا با يوم القيامه بارا ثمانا من الشافعين اس نشت زمون سوفارش كونج شفاع سفارش توي ثمانا من الشافعين نشت دي زمون سوفارش كونغي ولا هونو دوست دوس خير محاد نمس يو خير محاد وعلاو ان لنا اكره كاشك دوبارة اللي دنياته فانا كون من المؤمنين من به پارشتيان معمنان شو كاش شدوبارة دنياته تلي حلاو ان لنا اكره كذنو وي دوبارة لن دنيا ته نفانا من المؤمنين شيبه يمون دا معمنان دا ټول خبر چې خدای یاد کړ د ابراهیم علیه السلام بحث تقویمونو سره او د هغه زارې فرېدا او د قیامت حان او د قیامت ور یو سړی چې یو چرچا نه ور کېداله کارونه او په چرکین نه ورته مخ کې وې چې د چرکی بعده ثوانا تر ازي ور سره احسان که بدی ور سره احسان وکړ ومن ته فرېدا پرچې د امتحان دا نتیجینا محکراتا پرچخاو دلیره دا با کیگی دا به کیگی بے دا خبرې کیگی بے با دا کیگی سم راق دیرا سر احسانم که دیرا تا نمی ویلی اردی رس تیوی دیرنی بی... چیرک مون خبروینو خبر, خبر اس ویلی شو چې مون نو خبر دا جنت بیان لاغی دا دوزخ بیان لاغی دا بخص مباسی بیان لاغی دا شیطان بایان ناوی چی به با دا قیامت پراز قشان وی نو خدای را تا پرچه دا اسنو قودلہ او سمیچی سی نگل لکو سی نبرا دارو چا غلطی تا سی چا تا پرچه قودل لکو آغدو گا خد نو خدای وی ام نفی ذالک اللہ آیا دی خبرو که خلوی عبرت تی ناچی ما انتا بایان کو وما کانا اکتر هم مومنین و ده عبرت باوجود اکثر خلقی ما نروری و خده ده عرس کولی شف مهربان انده و ان عبکا لهوالعزیز الرحیم ستا ده دیر لوی ده تاقب خان انده ده دا عرس کولی شدی شف مهربان انده یا وقت پوری ورته انتظار که در بندر ترین که بشت و سلاللہ